Sommaren är här, men det känns som vintern hänger sig kvar. Försök att gå en mil i mina skor så kanske du förstår mig. Sommaren är här, men det känns som vintern. Vintern lever. kvar. Okej, då kör vi på va? Jag tror att det tvån är Det är bara att tro det är så faktiskt. Det är så. Mm. Underbart. Krigsavsnittet som jag kallar det Mm Helt enkelt, jag tänkte bara några grejer Först Såg du på Trump och Biden Nej, Debatten. jag har läst om det Har du sett några klipp eller något där Nej, apropå krig eller Ja men Var det en sån stämning Nej, det, det var bara att det var dagsaktuellt Men ja. Även Biden kallar han, Är det ingen som kan vara tyst på den här clownen Säger han ja. Och en chat och... Och så är det en moderator heter det va? Som oh. sköter som, som är... Och så kan prata två minuter var och Trump hela tiden. Hela... Ja de gjorde det gjorde vi och Biden också. Men Trump pratar hela tiden. Alltså det, det är som två ungar. Oh. Och så sa de det på TV4-nyheten i morse när, vi, när jag kollade liksom allt. Och det här... De här duellerar om världens mäktigaste jobb. Mm. Och bete sig alltså som... Men jag kommer på en patentlösning där att de, Som typ att de är på spåret man har sin bur så pratar den ena i två minuter Ja, och då så kan han, av. Ja, men han kan ju sitta och babbla mycket smält Det hörs ju inte Ja, förkör vi inte det? Nej, jag fattar inte det Vad ju genialiskt Skriv en insändare Mitt i Södermalm Sen såg eh, jag, jag kollade <clears throat> Jo, det stod när de har, Det kommer vara tre debatter Ja, och sen är, eh, när valet i USA, i Sverige är det tredje söndagen i september Och i USA är det första måndagen i november efter en tisdag. Det är liksom inte bara första. Nej, och så är det ju på måndag, det är ju en arbetsdag också. Ja, det så det, är ju, det här gör ju jättesvårt för många att rösta överhuvudtaget. Visst var det måndag. måndag? men alltså, det är tisdag tror jag. Ja, men just det. Tisdag. Första tisdagen i november. Efter en måndag. Det så liksom att, ja, att, ja. att tisdag kan inte vara den första. Utan då blir, då blir det den åttonde. Ja, just det. Smart. Ja, varför? <laughs> jag att Why? fråga sen, sen lyssnar jag på... Elkons Hunger Hotel idag, det var länge sedan jag lyssnade på Elkån. Mm. Och den på vinyl. Nej, icke är inte någon Elkån. Jo, kanske Kungens från Broadway har jag, kanske. Men, eh, bra platta. Ja. Och vad är det här jag, jag hade nog lyssnat på Svartblogg innan och tyckte att den var riktigt bra. Ja. Och sen den här. Men en grej. Det här avsnittet, vi just på låten, eh, Hungerhotell... Just mitt i låten och så är det bara det är trummor och, och det är andra instrument också. Mm. Och så kör trummorna liksom. Duk, duk, duk, duk och så ropar du la. En, två, tre, fyra. Ja, det är skit bra. Men varför ska du ropa en, två, tre, fyra? Jaha, det, det, det, ja, det är det, konstigt. Men jag gillar det breaket Jo, men, men det, det, det tillför. Alltså, han skrik tillför inte. Mm. Du är proffsmusiker, de vet inte de ska börja. Det, det är åtta ja. takter. Jag har det som man kan få. Nej, ja, jag har inte stolt mig för dem. Jag tycker att de gillar det där breaket. Alltid gjort. Jo, men om de, de har slagit ut... Mm. Slagit ut och tonat ut. Och så räknar ni in. En, två, tre, fyra. Och de kör igång så att de vet. Vad <laughs> ja. får ja. ja, du får nog släppa det där med, med uppdateringen. Ja. Verkar inte bättre. Nej. Då är vi inne i... Och andra världskriget? Ja. Men du är inte det, ja, men det är ett litet krigredd Biden och Trump. Så att det är bra. Kriget med mig själv, vilka var det Har vi inte pratat med den jo, Men vem Jo, säkert. Just i imperiet, så ja. Vad kan du om andra <laughs> världskriget? Ja, det där är lite... Lite, Jag vet inte hur jag ska uttrycka, men jag har aldrig liksom fastnat i... Många är ju så intresserade av andra världskriget, eller kriguttaget, mm. krigsfilmer och sådär. Det har aldrig riktigt varit min grej. Eh, tyvärr. För jag tror att det är, tycker jag är intressant och så tänker jag att tänka, det här blir intressant. Och så sen så fastnar det inte. Liksom. Jag börjar då se, om, det var en dokumentär på SVT, om Vietnamkriget. Ja, det är ju något annat. Jo, men det krigen krig ändå, ja. och där orkar jag inte heller riktigt följa. Nej, Nej jag, jag kan ingenting sådär. Men jag började i för att förbereda mig för det här så läste, tänkte jag, ah, nu ska det bli intressant att ska läsa igenom allt man har mm. men såg, Allt man har skrivit. Nej, alltså sammanfattningen såhär, liksom, varför, vad, hur liksom, och så. Mm. Och så kände jag att jag fick läsa om varenda alltså jag zonade ut hela tiden. Ja, det Ändå tycker jag det är ganska intressant, men jag orkar liksom inte. Nej. Så att lite svajigt intresse kan jag säga. Jag, jag, jag, skrivit, eh, jag googlar och sökte på andra kortfattat. Ja. Eh, ska jag läsa det bara? Ja, gör av Polen som inleddes den 1 september 39 blev startskottet för andra världskriget. Mm. Det är en liten grej också, jag kommer ihåg Fall to Towers tysk där här avsnittet Tyskarna. Ja. Och han hela tiden... Don't mention the war. Ja. Han har fått ett slag i huvudet. Han är, liksom, han är inte själv riktigt basil. Mm. Don't mention the war. Och så nämner han ju kriget hela tiden. Och, och gör... The funny walk. Ja, men gå som en nassar. Ja. Och så... Då säger nån... Nån tyskarna... Liksom, men varför... Varför nämnde du hela kriget? Varför nämnde du kriget hela tiden? Nej, du är ju ni som började säger han. Ja. Nej, då är, då är du Nej ja. det var ju som började. Nej, det var ni som började. Ni invaderade ju Polen. Ja. Mm. <laughs> ja, just det. Ja, när de invaderade ja. Polen. Storbritannien och Frankrike kräver ett ultimatum. Tystrands omedelbara rätt ja. Och det här var alltså september 39. 40, i april. Ockuperat Tyskarna, Danmark och Norge under operation Wesserenbung. Ja. Yeah. 40, alltså vann de över franska armén uh, och den brittiska expeditionskåren. Det använde sig av en strategi kallad. Uh, ingen en klassiker. Blitzkrieg. Mm. Som namnet antyder var en blitzkrigsstrategi. Den engelska armén var tvungen att genomföra en stor tal, storartad evakuering från. Och en film som var två år så kanske. Dunkirk. Jaha, Alla såg jag hade rätt. Tyskarnas nästa mål var invasion av England. Invasion misslyckades när det brittiska luftvapnet, ett band som jag sett i Liverpool, RAF, besegrade ah. Mm och 41 och inledt Tyskland och desserade operationen Barbarossa. Historiens största militära operation, 4,5 miljoner axelmaktsoldater angrep Sovjet. Mm. De, de intog sig men fram till Moskva där tog det stopp. Mm. Och en annan stor händelse det var ju 7 juli 41 Pearl Harbor. Då Japan angrep Tingen. Förlåt så. Alltså. Ja, sen vandrade vi hit och dit. Kan man säga. Mm. Slutet. Det var ju 45 då. Då trängde sig det allierade in i själva Tyskland under slaget om Berlin. Mm. Men hopplöst försökte det att hejda det två miljoner angripande ryssar. det är ju galet. Och 30 april 40. Så tog Hitler självord. Mm. Och det definitiva slutet av andra världskriget. Vet vad, vet vad det är räknas som var bomberna i Hiroshima. Ja, ja, ja. 15 augusti. Hiroshima och Nagasaki. Allt om bombsprängningarna så slutet på andra världskriget. atomkraft nej tack. När vi var i... Tom var i Stockholm första gången. Eller jag var första gången. Mm. 1980, 15 juli. Då går vi förbi Särgestorg och så ligger alltså fullt med folk på, på Särgestorg. Och då är det en sån manifestation. För då är det för 35 år sedan eh, atombomben sprängdes. De släppte. Augustus? Mm. Så är i juli. Ja. Ja, så är det. Okej, Men då... Ja, det var stort. det var ju stort kriget. Jag har rankat operationer. Okej. Okay. Så jag tänkte dra dem 10 till 1. Och sen kan du, om du vill, kan du... Det, har med, det har med kriget att göra alltså <laughs> Ja, det är ingen bukspott-kött. Man vet ju aldrig. Nej, Man vet aldrig <laughs> det, är det, det är sant. Operation Blå. Ja, har det med krig utavtaget? Ja, det, det jag är, jag. är andra världskriget Bara andra världskriget mm. ja, Okej, okay. det är ja, Tyskland det... som attackerade Sovjet i syd Sydväst syd Det låter som det på i nyliggård När de spelar bingo i... Här kallar vi för Operation Blå Ja och, och sen har vi nummer nio Operation Husky Invasionen av Cecilien mm -hmm. Från de allierade Nummer åtta. Operation Market Garden. Det var en koncentrerad försök att slå ut Tyskland som misslyckades. Vilka var som som... Ja, det var ju äh, bittera. Okej. Okay. Sen har vi äh, operation... Du har nämnt det. weser Invasionen av Norge. Mm. Och Danmark. Ja. Sen är en liten favorit... Operation 6. Sjölejon. Operation 6. <laughs> Operation Sjölejon, <laughs> ursäkta. Har någonting med ubåtar att göra, eller? Nej, det var en plan att. Tysk plan att invadera Storbritannien som aldrig blev av för de hade inte tillräckligt i luftrummet. Mm. Ja, det var någonting med de attackerade. De attackerade om städerna, men de attackerade inte tillräckligt för att få kontroll över luftrummet. De okay. kunde inte fullfölja. Invasionen Det om, heter Sjölejon ja, om, om man har haft operation Albatross Ett med annat namn med, Ja, ja men Sjölejon <laughs> Sen är det nummer fem ja, Och det har också nämnt Operation Barbarossa Jävligt bra namn, ingen aning vad det betyder men... Barbarossa, jag, jag minns bara att det fanns Någon, någon bok, vet det fanns någon sån här krigsböcker med häftig omslag Kommer jag ihåg, man var yngre Och så ja. var det något som hette operation Barbarossa Sen har vi Operation Foxley. Och det är också lite intressant. Det var en, en brittisk plan att mörda Hitler. Alltså, ta bort honom liksom. Men det misslyckades uppenbarligen. Var det inte en Tarantino-film? Eh, vad heter den då? Där de mördade Hitler till slut? Ja, tjena. Jag vet vad det med, med. Inte Johnny inte Depp utan det var... Men namn Afacin, har ju slagit till. Ja, precis. Vi hoppar till nummer tre. Nu är Operation Overlord. Jag vet du vad det är? Nej. Det är det klassiska slaget om Normandi. kallades också det. Det var en, en, en på jobbet. Hennes sambo och någon kompet var jätteintresserad. Just vi prata om... Om andra världskriget. De ja. hade ju åkt för gången till Normandie. Ja. Hade till och med gjort tatueringar på alla tur. <laughs> det var som... Men herregud, varför är man så som... intresserad av det? Jag är ja. lite avig, så det, det är kul. Det är ett bra historieintresse på något sätt. Men just krig har jag aldrig, tyvärr, fastnat för. Nej, men du har ju ett nytt intresse. Du är med vinyl, så att det... <laughs> Ja, det Jag kan inte av förmågan. Okej, okay, nummer två. Eller jag säger som jag vad jag så om? Du vet hur du är in på. Ja, ja. Operation Bernhard. Och det var intressant. Det var ett tysk, en ekonomisk operation. Att de skulle förstöra ekonomin för britterna genom att översvämma det ekonomiska systemet med falska pundsedlar. Mm. Jävligt bra. Det är små Jo ja, men alltså de som sitter och kommer på liksom alla sådana här grejer. Det skulle vara bra så. <laughs> ja men jag vet. Vi trycker upp Och så slänger jag ut att vi vi förstör för dem. Vi kan inte göra... Det är finuliga grejer. Ja. Det kan du vara bra. Så ja. jag kan jobba och sådant. Jobb. Ja, sånt jobb <laughs> som man får. Vi behöver något. Apropå söka nytt operationsled Ja. Och sen har vi bästa nummer ett, och det är framförallt för namnet, det är Operation Cornflakes <skratt> Och det var att de allierade försökte sprida antinazistisk propaganda i, i, i, i, till, i, till Tyskland. Genom Postverket. Och namnet där vet man inte heller. <skratt> Nej, det är grymt Mina favoriter är väl ändå Sjölejon och eh, Cornflakes. Ja. Men är det namn? Ja, men namnen är ju viktiga. Du utgår inte från namnen? Ja. Eller utgår du från hur? Ja, en kombination. Namnet är ju nummer ett. Men sen är ju, jag tycker till exempel Bernard, det är, är ett ett roligt namn. För det var ju en bloggfavorit. Bernard skrev ju på bloggen ibland. Jasså? Ja. Aha. Och så finns ju en ö som heter Bernad. Ja, en belgisk. Och så heter det ju sången i New Order, Börja Sandvik men också just att det var så här krigsföring av ett annat plan släng ut punsen. ja men det är det är underbart nästan lite grann som typ det känns som de släng ut punsella nästan som att lägga en en plombok med lite snö att föra mig framas bak med hårnja men det är lite det är lite i den i, i samma samma anda. Uh, bjökare på en kaffe eller? Ja, absolut Vi kan göra det uh, Vi kan göra Du ska få göra, göra en, en, en quiz På tio frågor Men tänker, ja. Vi behöver inte ha frågafrågor vi, vi kan ju ta sen när du har gjort det Ja, jag har också Ja, oh, trevligt om mm. det här gjorde du snabbt nu, Och jag tyckte det var bra uh, Sju av tio poäng Ja, det var bra Bra för jag men en, en fråga som eh, som jag trodde att du skulle åka dit på det var, ju ska vi se, det var ju vad var vad var Molotov och Ribbentrop-pakten? Det svarar jag fel på. Jo, det svarar fel. Men jag tror att du skulle svara en pakt om att inte använda och <här> coctets <här> mm. Men 7 var bra. Ja. Barbarossa var med bland annat. Och några hade hjälp av dagens historielektion. Här det är allierade här. och axelmakterna. Ja. Mm. Den, men Barbarossa hade inte kunnat om jag inte hade vet. De har inte hade läst på. Men, men Barbarossa kommer jag komma ihåg nu. Fast risken är stor om man ska vara med på, på spåret eller mästarnas mästare. Nej, vad heter det? Vem vet mästare eller Att man mm. kan säga operation Barbar pappa. <laughs> ja. Jag har gjort en lista på lite låtar med krigsanknutning. Okej. Okay. Tio topp. Oj. Och så tänkte jag, jag har titlarna så då får du fylla in med artist. artisten. Artisten, okej. Okay. Spännande. Själens krigare, nummer tio. Dileva. Rätt. Nummer nio. Enola Gay. OMD. Rätt. Och en olja grej var planen som släppte atombomben, va? Exakt. Åtta. Mm. War on war. War on war. Det kan vi inte lurer för. Nej, jag kan inte. Wilco. Mm. Den ligger på en där... Har du... Har du koll på Wilco? Ja, AM. Okej, det är, AM... ah, okay. ja, är senare. Fox, tror Vad heter det? Hotel. Okej, okay, nummer sju. Two Tribes. Det är Frankrike och Stålebro. Nummer sex. Min soldat. Jag vet du om det? är... Det var på U. Ulle Bilqvist. Ja. Den får jag, va? Ja. Mm. Nummer fem. Uh, war. Nej, förlåt. Fighting Fit. Nej, det kan du inte. Mm -hmm. ja. Gene. <laughs> det var lite lågt. Och sen har vi nummer fyra. We'll Meet Again Nej ja, ja. det, det är många som spelar in den Men det kunde inte jag aldrig Vera Lynn men det, är ja, känner igen. men det är många som har gjort covers Den är ju klassisk när Krigs 30-tals låt Ja, just det Nummer tre eh, War Är du en star? Rätt Många som har gjort covers på den också Jag vet inte om han gjorde det Men det var, han gjorde den först fall. Jag tror det Spring Heinz Springs mm. och Frank Owens Hollow tror jag. det? Två. Oliver's Army. Ja, den lyssnar på i veckan. Eller vi ska <laughs> <and laughs> ställa en The Attractions. så Fantastiskt Alltså, lyssnar <laughs> på fantastisk låt. Den måste vi lyssna på sen då. Jo, The Army Now har vi hört också. Lyssna på på på basen på mm. Oliver's Army. You're in the army now. Vilka tänker du på då? Ja, bollande, steg k skåv. Bollande, bollande. Mm. Bollande, bollande. Den, den var den första jag hörde. Och ett, nämnt tidigare, kriget med mig själv. Imperiet. Ja, jag tyckte den var så otroligt bra. Sjuret då? Ja, grymt. Ja. Ja, kan du komplettera med några? Nej, ja, jag hade ju inte kunnat... We'll meet again hade jag inte kunnat... Mm. Men minst en då har du tagit Öl och ja, Birke? Ja, ja, ja kanske Jag vet inte. Det är i alla fall Ja, eh, no, men man hade kunnat nämnt eh, u tredje platta Ja Man hade kunnat nämnt eh, det svenska bandet The Krigshjälters <laughs> Man hade kunnat ha nämnt Vad eh, hette 30-årar kriget 30-årar kriget, ja Och sen heter det bara, bara kriget också, faktiskt ja. Sen hade man kunnat nä nämnt och eh... oh, det ska vara ett roligt krig. krig. Eh, war on Drugs. Ja. Just det. Ja, jag tänkte på dem. Om... Men jag tänkte eh, ja, på exempel låtarna. Ja. hade hade hade "Youthful War eller vad det var plattan. Jag tror plattan heter. Bara... Ja. Första heter Boy och ett andra September. Och så va. Och ja, december. Ah, nu är du ute på tunn i här. Ja, det är säkert. Vet du vad du ni in på du? <laughs> Vet du vad heter in på. Jag nu. tror jag aldrig var riktigt mitt favorit favoritgäng. Jag gillar Achtung Baby. Platta riktigt. Mm. Vi ska bara snabbt, snabbt ja. kolla upp här på. Han ja, du var säkert rätt. På U2. boy. Nej, båda är fel. September, se, ja, och du december <laughs> Oktober såklart ja. ja, det kändes inte helt rätt jag, jag tänkte september kändes inte rätt December, jag kände, nej, oktober Ja, du ser. Ja, du... det de är imorgon Ja, det är första oktober och Man kan också ha haft, uh, haft En annan Platta med uh, Youtube How I dismantle An, an atomic bomb den här minns jag, jag tyckte det var fantastiskt bra för den titellåten. Vart är god. Den inräkningen är ändå klart mycket bättre än i 2-6 klart mycket bättre än Plura C2-3-4. Ja, man kan lyssna på Spotify sen. Ju... Är det att det har inräkning i mittelåten du menar? Alltså, är har gått Ja, jo, för att den känns, känns onödig, för att det fyller ingen funktion förutom att det är lite coolt att ropa 1, 2, <laughs> ja, För alla vet ju, alltså Ja, ja fast... alltså, har blivit tömt andra världskriget ja. för att man kan göra det på ja, 20 minuter ja. Listen kids Nytt nytt ämne Spännande, spännande, spännande Vad blir det nya ämnet Nästa vecka på den lappen läser jag... Norge! <laughs> oj, oj, oj! Då ska jag bara ta upp... Då ska jag bara ta upp den här av... Av Norge och Danmark. Eller... Som jag brukar kalla den... Operation Veser Ja ja. Nej, ah, men det blir fantastiskt. Norge blir spännande. Oj, mm. oj, oj. Jag har ju lite anknytning till Norge också. Min farfar är begravd i Norge. Mm. Han bodde ju i Norge på stället. Ja ah, det blir fint avsnitt. Mycket men mycket fram emot. Jajamän, mycket snacka snack om Tom Lund. <laughs> Tom. Ja, ja, ja, vem var det? Fotbollsspelare? Fotbollsspelare var, och han spelade i... Ja, Lilleström. Lilleström, ja. Bra det. Tom Hagen, tror du du det, det är det här, han som troligtvis mördade sin... Har du läst ut nyheterna? Han ja. mördade sin fru, troligtvis. Sin Bra, ja. ja. Och Tom Hagen heter ju någon i... Det är någon film variant. Och Leif Hagen, Leif Hagen import. Och Cecilia Hagen kommer i Espbergs väst. Leif Hagen och han och han och, och Adamsson som som eller framförallt Leif Hagen Import då, med med erotiska tidningar på 70-talet. Ja, vi, åter, vi återkommer i nästa vi separat avsnitt om I Norge. <laughs> Hejdå. Hej. Hej.